Călătoria Voi alumini și a cărnii, facă-se. Am să te duc într-un loc curios, unde scațiglele sparte pe jos, ferici și agrișe mure și coacăze.